Basme în limba română Prințul Fidel Foarte de mult trăia un rege care avea un singur fiu, care era cunoscut în ținut pentru farmecul și învățișarea sa. Prințul s-a dus într-o la vânătoare. Brusc, din hățiș, a sărit o căprioară de aur. Prințul lui Mit a ordonat ostașilor să formeze un cerc, Dar atunci... Lasă-mă să plec! Spre uimirea lor, animalul vorbea cu voce umană. Îți voi da infinite comori. Am deja multe bogății, dar nu am o prioară de aur. Atunci am să-ți dau mai mult decât comori. Și ce anume ar fi asta? să te duc în spinarea mea și am să te port așa cum niciun muritor n-a fost portat vreodată. De acord. Căprioara strălucitoare s-a ridicat. Timp de șapte zile și șapte nopți l-a dus pe prinț prin lumea largă. În seara celei de-a șaptea zi a atins pământul încă o dată și a dispărut pe loc. Prințul Baramgor își frecă ochii, nu-i venea să creadă, căci nu mai fusese niciodată într-o țară atât de ciudată. Cum ai ajuns aici și ce anume cauți, fiule? Am venit călare pe o căprioară de aur. M-a adus în țara asta ciudată și apoi a dispărut. Te afli în ținutul demonilor! Eu sunt demonul Jazdrul! A cărui viață ai salvat-o pe când eram pe pământ, în forma unei căprioare de aur. Tu ești? Vino cu mine, fiule! Demonul Jazrul l-a dus pe prins la casa lui. Jazrul i-a dat 100 de chei. Pentru ce sunt astea? Astea sunt cheile la multele mele palate și grădini. Distrează-te și undeva ai putea găsi o cumoară care merită păstrată. Așa că în fiecare zi, prințul Baramgor deschidea un nou palat și o nouă grădină. Iar și iar găsea bogății mai mari decât orice i-ar fi poftit inima. Când a ajuns la al 100-lea palat, era o colibă plină de șerpi veninoși și insecte dar grădina în care ajunsese era, de departe, cea mai frumoasă dintre toate grădinile. S-a plimbat șapte kilometri într-o parte și șapte într-alta. În timp ce dormea, zâna prințesă Șapasant, care luase forma unui porumbel, zbura întâmplător deasupra grădinii. Văzându-l pe chipeșul și tânărul prinț, Zâna a coborât pe pământ, fascinată de frumusețea prințului. De îndată ce s-au văzut, s-au îndrăgostit nebunește. Astfel, au hotărât să se căsătorească fără să mai piardă o clipă. Totuși, prințul a considerat că ar trebui să-și consulte gazda, demonul jazrul, știind că acesta era ținutul lui. Am găsit-o pe prințesa cu care să mă căsătoresc." Minunat!" Spre încântarea prințului, demonul a părut extrem de bucuros. Prințul Baramgor și prințesa Shapassand s-au căsătorit și au trăit foarte fericiți. Dar gândul la casa lui, pe care o lăsase în urmă, nu-i dădea pace prințului și a început să se gândească cu dor la mama și la tatălui. Ce frământă, prințul meu? A început să vorbească despre ei, prințesei, noi lui soții, iar apoi a început să ofteze într refuzând să mănânce, până când a devenit slab și palid. Trebuie să mănânci! Risipești mâncarea! Ah, nu-mi pasă! Vreau să merg acasă! Cum demonul Jazrul te în fiecare noapte într-o cămăruță sub prinț și prințesă, ca să-i asculte și să se asigure că sunt fericiți. L-a întrebat pe prințul Baramgor de ce era atât de palid și de ce ofta atât de des. Oh, bunule demon! Afabilul tânăr prinț ar fi murit mai degrabă decât să comită impolitețea de a-i spune gazdei sale care vrea să plece de acolo. Lasă-mă să-mi vad părinții. Lasă-mă să plec cu prințesa. Altfel, sigur, voi muri. La început, demonul a refuzat, dar apoi i s-a făcut milă de prinț. Așa să fie. Totuși, te vei întoarce în curând înapoi aici, în Ținutul Demonilor. Lumea ta s-a schimbat de când ai lăsat-o și vei avea probleme. Ia părul ăsta cu tine. Când vei avea nevoie de ajutorul meu, ard Iar eu voi veni de îndată să-ți fiu un ajutor! Îmi pare rău, nu am nimic! Fai de mine, nu pot să cred că ești tu! Oh, prințul meu, unde ai fost? Am fost dus într-un ținut ciudat unde... Am întâlnit această frumoasă prințesă Ce s-a întâmplat cu regatul nostru? Unde sunt mama și tata? Îmi pare rău, prințe, nu mai sunt Nu, nu poate fi adevărat Îmi pare foarte rău Într-adevăr, părinții lui erau morți Un uzurpator luase tronul în stăpânire și a pus un preț pe capul prințului Baramgor în caz că se întoarce Vânătorul a fost de acord să lase tânărul cuplu să stea în casa lui Bătrâna mea, mamă-i oarbă, nu te va vedea venind sau plecând Și mă poți ajuta la vânătoare, cum te-am ajutat eu pe tine Așa că s-au ascuns în casa vânătorului Într-o bună zi, când prințul s-a dus la vânătoare, prințesa Șapasant a profitat de ocazie să-și spele minunatul său păr auriu Părul ei lung îi cădea de la gât până la picioare, ca o revărsare de lumină. Și după ce l-a spălat și l-a pieptănat, a lăsat fereastra deschisă pentru ca briza proaspătă a dimineții să-i bată prin păr și să îl usuce. Tocmai atunci, administratorul șef al orașului trecea pe acolo și a văzut prințesa cu părul auriu și strălucitor. A fost atât de fascinat de ea, Încât a căzut de pe cal, direct în șanț Șeful n-a încetat să viseze la frumoasa zână Cu părul de aur din casa vânătorului Povestea însă a ajuns la urechile regelui Care a trimis soldați la casa vânătorului Dar bătrâna oarbă fiind Habar nu avea despre ce vorbeau soldații Nu e nimeni aici! Nici o femeie frumoasă, nici una urâtă Doar eu și fiul meu Dar mergeți sus în mansardă să vedeți cu ochii voștri dacă trebuie Folosind un cuțit, prințesa a făcut o gaură în acoperișul de lemn Apoi, luând forma unui a zburat afară Iar pe când soldații au dat buzna înăuntru, n-au găsit pe nimeni Prințesa, extrem de supărată că a fost nevoită să își părăsească tânărul soț, când a trecut în zbor pe lângă bătrâna oarbă, i-a șoptit în ureche. Voi merge la casa tatălui meu, de pe muntele de Smarald! Mare a fost durerea când a găsit mansarda goală, iar bătrâna oarbă n-a putut să-i spună foarte multe despre ce se întâmplase, altceva în afara vocii misterioase pe care a auzit-o. A plecat în casa tatălui ei, pe muntele de Smarald? Asta am auzit! La început a fost oarecum liniștit, dar când și-a dat seama că nu are habar unde se află muntele de Smarald, a devenit foarte trist. A refuzat să mai mănânce și plângea după prințesa lui în fiecare zi. În cele din urmă, și-a amintit de părul magic și l-a aruncat în foc. A început ușor să ardă când... Prințul meu, ce pot să fac pentru tine? Arată-mi drumul către muntele de Zmarald Nu vei ajunge acolo, viu Lasă-te ghidat de mine, uită ți tot trecutul și începe o viață nouă Nu am decât o singură viață și aceea nu va mai fi dacă îmi pierd prințesa Dacă trebuie să mor, lasă-mă să mor căutându o Emoționat de tânărul prinț, jazdru i-a promis să îl ajute cât de mult posibil. În ținutul demonilor, i-a dat o baghetă magică și l-a dus la casa demonului Nanak Chand. Răi multe pericole, dar păstrează bagheta magică în mâna ta zi și noapte și nimic nu ți se va întâmpla. Asta e tot ce pot să fac pentru tine. Dar Nanak Chand, fratele meu mai mare, te poate ajuta mai departe! A ținut bagheta magică în mână zi și noapte și nimic rău nu i s-a întâmplat. În sfârșit a ajuns la casa demonului Nanak Chant. Demonul tocmai se trezise dintr-un somn de 12 ani, așa că era foarte înfometat și la vederea prințului i-a lăsat gura aici. Cu ce te pot ajuta? Când demonul Nanac Chand a auzit povestea, a dat din cap. Nu vei ajunge niciodată la muntele de smarald, fiule. Lasă-te ghidat de mine. Uite tot ce a fost și încep o viață nouă. Nu am decât o singură viață. Și aceea nu va mai fi dacă îmi pierd prințesa. Dacă trebuie să mor, lasă-mă să mor căutându o Răspunsul acesta l-a emoționat pe Nanac Chand. Așa că i-a dat prințului Fidel o cutie cu praf de antimoniu și i-a spus să călătorească prin ținutul demonilor până când va ajunge la casa marelui demon Safed. Safed e fratele mai mare. Dacă e cineva care să facă ce vrei, el e acela. În caz de nevoie, pune praful ăsta pe ochii tăi și orice ți-ai dori aproape va fi aproape. Dar orice ți-ai dori departe, Va fi departe. Când prințul i-a arătat demonului bagheta, praful și i-a spus toată povestea, Safed a dat din cap. Nu vei ajunge niciodată la muntele de Zmarald, fiule. Lasă-te ghidat de mine, uită tot ce-a fost și începe o viață nouă. Nu am decât o singură viață și aceea nu va mai fi dacă îmi pierd prințesa. Dacă trebuie să mor, lasă-mă să mor căutând-o. Ești curajos. Trebuie să fac tot ce pot pentru tine. Ia căciul asta. Ori de câte ori o voi pune pe cap, vei deveni invizibil. Tot spre nord. Și după un timp, în departare, vei vedea muntele de smarald. Pune praful pe ochi și dorește-ți muntele de smarald aproape. E un munte fermecat. Cu cât mai sus cu atât mai mult se îndepărtează. Pe vârf se află orașul de smarald. Intră în secret cu ajutorul căciului, ce te face invizibil. Totuși, nu o putea găsi. De fapt, tatăl prințesei o încuiase pe aceasta în spatele a șapte porți, de teamă ca ea să nu plece din nou. Fiind tatăl ei, era îngrijorat că ea se va întoarce înapoi pe pământ și la frumosul ei prinț. Dacă soțul va veni la tine, atunci foarte bine, dar tu nu te vei duce niciodată la el. Sărmana prințesă plângea toată ziua, căci cum ar putea un muritor să ajungă la muntele de smarald? Când a văzut-o... Prințul abia s-a putut abține să nu se năpustească spre ea, dar amintindu-și că e invizibil, a așteptat să plece servitoarea, care a încheiat toate cele șapte porți, una câte una. Ea a crezut că visează, dar când a dispărut toată mâncarea, a fost convinsă că era cineva în cameră cu ea. Cine mănâncă din aceeași farfurie? Iubitul meu prinț! A doua zi servitoarea a fost uimită când l-a găsit pe tânărul prinț alături de prințesă. Regele, la auzul celor întâmplate, a fost impresionat de curajul lui Baramgor și a ordonat ca prințesa să fie eliberată. Soțul ei și-a găsit drumul către ea. Regele l-a desemnat pe prinț moștenitorul său. Prințul Fidel Barangor și frumoasa lui mireasă au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, în regatul de smarald.